ספר מיכה פרק א' <דבר אדוני>, דבר אדוני אשר היה אל מיכה המורשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה, אשר חזה על שומרון וירושלים, שמעו עמים כולם, הקשיבי ארץ ומלואה, והי אדוני אלוהים בכם לעד, אדוני מהיכל קודשו. כי הנה אדוני יוצא ממקומו, וירד ודרך על במותי ארץ. ונמסו ההרים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כדונג מפני האש, כמים מוגרים במורד. ופשע יעקב כל זאת, ובחתות בית ישראל. מפשע יעקב, הלא שומרון, ומבמות יהודה, הלא ירושלים. ושמתי שומרון לראי השדה, למטע איכרם, והיגרתי לגיא אבניה, וסודיה אגלה. וכל פסיליה יוקטו, וכל אתנניה יישרפו באש, וכל עצביה אשים שממה. כי מאתנן זונה קיבצה, ועד אתנן זונה ישובו. על זאת אספדה ואלילה. אליך שולל וערום, ראסם מספד קטנים, ואבל כבנות יענה. כי אנושה מכותיה, קיבאה עד יהודה, נגע עד שער עמי, עד ירושלים. בגת אל תגידו, בכו אל תבכו. בבית לעפרה, עפר התפלשי. הבריא לכם יושבת שפיר, עריה וושת. לא יצאה יושבת צאנן, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו. כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מאת אדוני לשער ירושלים. רתום המרכבה לרכש יושבת לכיש, ראשית חטאת היא לבת ציון, כי בך נמצאו פשעי ישראל. לכן תיתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיו לאכזב למלכי ישראל. עוד היורש אבי לך, יושבת מרישה, עד עדולם יבוא כבוד ישראל. כורכי וגוזי על בני תענוגייך, הרכיבי כורכתך כנשר, כי גלו ממך.